Vad ska hon köpa? Hon har ingen mjölk hemma och inget smör och inga grönsaker. Och vad ska de ha till middag? Kött eller fisk? Hon stiger av tåget i Täby centrum och går till en affär där hon brukar handla. Text 21, 21 texten, i snabbköpet. Greta tar en korg vid ingången och lägger alla varor i den. Bröd och ost, ett halvt kilo smör, tre liter mjölk, några ägg och tomater och ett paket ris. Sen går hon till köttdisken. God dag. vad ska det vara idag? Jag vill ha något kött. Har ni biff? Ja, det har vi. Vad kostar den? 48 kronor kilot. Nej, det är för dyrt. Jag tar... Flerskotletter istället. Ja, tack. Hur många? Åtta stycken. Tack. Ja, tack. En, två, tre, fyra, fem, sex, sju och åtta. Och något annat. Har ni någon god korv idag? Ja. Vi har en finsk korv. Den är mycket god och ganska billig. Kan jag få tre hektar? Tre hektar. Varsågod. Var det bra så? Ja, tack. Det var bra så. Greta går till kassan och betalar. Text 22, 22. texten, middag hos familjen Olsson. Klockan halv sju ringer Ann och Mats på dörren hos familjen Olsson. Erik Olsson öppnar. Nej, men hej. Välkomna. Stig in. De stiger in. Och det här är din fru, förstår jag. Ja, det är Ann. Ann, det här är alltså ingenjör Olsson. Vi säger väl du. Jag heter Erik. Hej. Hej. Ann och Erik skakar hand. Och var är din fru? Hon kommer strax. Vi kan gå in i vardagsrummet så länge. De går in i vardagsrummet. Vill ni ha något att dricka? Ja, tack. Gärna. Men min man kör så han vill nog bara ha juice. Eller hur, Mats? Va? Ett litet glas öl kan jag väl ta? Ja, det tycker jag. Ni ska ju inte åka hem genast. Men nu kommer min fru. Greta, det här är Mats och hans fru Ann. Hej och välkomna. Maten är färdig. Varsågoda. De går in i matrummet och börjar äta. Var är era barn ikväll? Vår dotter och hennes pojkvän är på bio och vår son är hos en kamrat. Och var är er pojke? Han är hos vår granne. Hur gammal är han? Han är sju år, så han ska börja skolan i höst. Nu är han på ett daghem på dagarna. Ligger daghemmet nära ert hus? Ja, det ligger i vårt kvarter och det är ju bra för jag har bråttom på morgonen. Usch ja, arbete och barn. Jag är glad att våra barn är stora nu. Mats, ta en fläskkotlett till. Du ska ju spela en match imorgon. Ja, tack. Gärna. Mats, tänk på din figur. De dricker kaffe efter middagen. Ann och Mats stannar till klockan tio. Nej, nu måste vi gå. Klockan är mycket och vår granne väntar säkert. Ja, tack så mycket för en underbar middag. Du kan verkligen laga god mat, Greta. Tack ska du ha. Och välkomna tillbaka en annan gång. Ja, vi kommer gärna tillbaka. Och tack för maten. Hej och godnatt. Och Mats, vi ses på måndag. Ja, det gör vi. Hej då. Hej. Text 23. 23 texten Tack för senast Nästa dag ringer an till Greta och tackar för senast. Sju, nio, är det hos Olssons? Ja. Är det Greta? Ja. Det är det. Vem är det jag talar med? Det är Ann. Ann Bolin, Mats fru. Hej Ann. Hur mår ni idag? Bara bra, tack. Och ni då? Jo då. Vi mår också bra. Alla utom Johan. Han har lite ont i magen. Men det är ingenting allvarligt. Jo, jag ringer för att tacka för senast. Det var verkligen en god middag. Det var roligt att höra. Jag hoppas att ni kommer hit flera gånger. Ja, gärna. Ni kan väl också komma hit och hälsa på? Ja, det gör vi gärna. Vi får väl se när våra män har tid. Din man spelar mycket fotboll, eller hur? Ja, det gör han. Han arbetar mycket med fackföreningen också, men på fredagar. Och lördagar är han hemma. Kanske någon fredag eller lördag då? Ja, jag ringer när jag vet när Mats är hemma. Hälsa din man och dina barn. Ja, det ska jag göra. Och hälsa Mats. Hej! Hej då! Text 24. 24. Texten. Maria's matvanor. Maria är student. Hon läser spanska på universitetet. Hon läser länge på kvällarna och stiger upp sent på morgnarna. Därför har hon ganska dåliga matvanor. När hon vaknar dricker hon en kopp kaffe och ett glas juice. Ibland äter hon lite filmjölk och ett ägg eller en smörgås med skinka. Sen tar hon tunnelbanan till universitetet. Där har hon två eller fyra lektioner alla dagar utom fredagar. Klockan två äter hon lunch i matsalen, men hon äter väldigt lite. Hon bantar ofta, som många unga flickor gör. Ibland äter hon ingenting, bara ett äpple. På kvällen går hon och åker ofta ute och äter för de tycker inte om att laga mat. Åke är alltid hungrig och äter gärna någon kötträtt. Maria är också hungrig men tar bara en omelett eller en sallad. På natten när Åke sover smyger hon upp ur sängen och går ut i köket och tar ett glas mjölk och några stora smörgåsar. Varför går hon aldrig ner i vikt? Hon äter ju ingenting. Undrar Åke. Text 25. 25 texten. I möbelaffären. Maria och Åke står utanför en möbelaffär. De behöver en soffa och en ny säng. Och deras skrivbord är för litet. Den där soffan var snygg. Vad kostar den, tror du? Den är säkert för dyr. Men vi kan ju gå in och fråga. De går in i affären. Goddag. Goddag. Vi undrar hur mycket soffan i fönstret kostar. Den kostar 2000 kronor. Men den här soffan kostar bara 700. Det är en bekväm och praktisk soffa. Ja, men den är inte vacker. Maria pekar på en säng. Hur mycket kostar den där sängen? 800. Den är bra. Vi säljer mycket av den. Och det här skrivbordet? Det kostar 550. Det är stort och jag tycker att det är snyggt också. Ja, för all del. Men det där skrivbordet då? Det kostar bara 300. Ja, det är ju stort och bra. Vi ska inte köpa något idag, men vi kommer tillbaka en annan dag. Välkomna tillbaka. Tack och adjö. adjö. Text 26. 26 texten. Familjen Bolins våning. Ann och Mats har en trea i ett nytt hyreshus i Sollentuna. Den ligger på andra våningen. Och det är tur, för hissen är ofta trasig. De har 85 kvadratmeters bostadsyta. Ett vardagsrum, två sovrum, kök, badrum och en liten hall. Vardagsrummet är stort och ljust och har en balkong mot söder. Köket är lite mörkt, för det ligger mot norr. Men Ann tycker om det. Allting är modernt. Kylskåpet, spisen, frysen och diskmaskinen. Moderna män brukar laga mat och diska. Men Mats är ganska konservativ. Ann får göra nästan allt hushållsarbete. Och då är det bra att ha ett praktiskt kök. Sovrummen ligger vägg i vägg. Patrick har ett eget rum. Men där är han nästan aldrig. Han leker i vardagsrummet. Och sover ofta hos Ann och Mats. Deras sovrum har gröna tapeter och vita möbler. Tapeterna i Patricks rum är gula och möblerna är röda. Mats tycker om att måla och snickra på sin fritid. Och hans möbler. Finns över hela våningen. Till exempel den breda sängen i sovrummet. Det stora bordet i vardagsrummet. Och de blåa stolarna i köket. I källaren finns det bastu- och bordtennisrum. Och tvättstuga. Patricks daghem ligger i samma kvarter och det är bara hundra meter till snabbköpet. Kan man bo bättre? Text 27 27 texten Morgon hos familjen Olsson Erik måste stiga upp klockan 6 på morgonen. För han börjar arbeta klockan sju. Greta behöver inte stiga upp så tidigt. Hon ska vara på varuhuset klockan nio. En halvtimme innan det öppnar. Men hon har mycket att göra innan hon åker till arbetet. Först måste hon väcka Erik- för han hör inte när väckarklockan ringer. Jag är så trött, säger han. Greta måste säga till honom flera gånger innan han kommer upp ur sängen. Sen ska hon bädda deras sängar, städa lite och laga frukost till sig och sin man. Erik brukar inte hjälpa henne. Jag har inte tid, säger han. Karin och Johan vaknar vid sjutiden. De börjar skolan kvart över åtta. De brukar bädda sina sängar själva och laga sin frukost innan de tar bussen till skolan. Text 28 Tjugoåttonde texten En torsdagsmorgon. Erik mm. Sover du? Va? Vakna nu Klockan är mycket Usch Jag är så trött Väck mig om en kvart Nej Du måste skynda dig är maten färdig? Ja, det är den. Bra. Då äter jag innan jag tvättar mig. Erik tar på sig sin morgonrock och går ut i köket. Vad är det här? Är det korv? Ja, det är det. Finns det ingen ost? Nej, den är slut. Jaha. Var är kaffet? Det står en kopp bredvid dig. Ja visst ja. Kan du ge mig lite socker också? Och en sked. Ah, nu känner jag mig bättre. Är badrummet ledigt? Ja visst. Karin och Johan sover nu. Behöver jag raka mig idag? Ja, det tycker jag. Erik går ut i badrummet. Han tvättar sig och rakar sig. Sedan går han till sovrummet och klär på sig. Hur mycket är klockan? Halv sju. Oj, då måste jag skynda mig. Bussen går om två minuter. Hej då! När kommer du hem? Vid sextiden. Hej, hej! Text 29. 29: texten. Vem älskar Göran? Karin går i årskurs 3 i Tibble Gymnasium. Hon har en pojkvän som heter Göran. Hon tycker mycket om honom. Men hon har ett litet problem. Göran går också i årskurs 3 men i ett annat gymnasium. Ett tekniskt gymnasium i Täby. I hans klass går det en flicka som heter Nathalie. Karin vet att Göran ofta läser läxor med henne. Hon vet också att de träffas ibland efter skolan och dricker kaffe tillsammans på något konditori. Karin är svart sjuk på Natalie. Hon vet inte vem Göran älskar. Älskar han henne eller Natali? Hon är rädd att fråga honom. Men hon vill gärna tro att det är henne han tycker om. När hon frågar honom säger han bara Äsch, Nathalie och jag är bara vänner. Det vet du väl att det är dig jag är kär i. Text 30 30 texten Johan och skolan Johan går i årskurs 9 på grundskolans högstadium. Han är trött på skolan. Det är inte många ämnen han är intresserad av, men han är duktig i gymnastik och det går bra för honom i engelska och historia. Han har bra kontakt med sina lärare. Men han tycker att det är tråkigt att skriva och läsa och räkna och svara på frågor. Han känner sig passiv. Ibland somnar han mitt under en lektion och han läser sällan sina läxor för på kvällen tränar han med idrottsföreningen. På vintern spelar han ishockey och åker i skidor. På våren och hösten spelar han fotboll och på sommaren simmar han. Om han vill kan han sluta skolan efter den här terminen och börja arbeta istället. Men om hans föräldrar får som de vill ska han börja i gymnasiet i höst. I sommar tänker han i alla fall jobba och tjäna lite pengar- för han vill åka utomlands med sin vän Christer till Grekland, Turkiet eller kanske Östeuropa. Text 31, 31 texten. Kommer du ihåg Fredrik? Ann Bolin Hej Ann Det är jag Åke Hej Hör du, kommer du ihåg Fredrik? Fredrik Jonasson Ja Bor han inte i England? Jo Men han är i Stockholm just nu Han är hemma hos oss Och han vill gärna träffa dig Får jag tala med honom? Ja visst. Ett ögonblick så kommer han. Hallå? Hej Fredrik. Hur har du det? Hej Ann. Jo tack. Bara fint. Hur länge stannar du? En månad ungefär. Jag ska resa runt i Sverige med min fru. Och visa henne lite av vårt kära fosterland, vet. Hon vill gärna se Lappland och Dalarna och... Är du gift? Är hon engelska? Ja, hon är från London. Hon är här hos Åke och Maria nu. Kom hit så får du träffa henne. Men jag kan inte tala engelska något vidare. Det gör ingenting. Jag kan översätta åt dig. Mats och Patrik är ute och går. När de kommer hem åker vi in till er. Ja, då får vi träffa dem också. Vill du tala med Åke igen? Nej, hälsa honom att vi kommer om någon timme. Hej så länge. Hej. Text 32 32 texten Ett brev Sollentuna den 6 juni 1976 Kära mamma och pappa Tack för brevet Och tack för tröjan som ni skickade till Patrik Den är lite för stor ännu men den blir säkert bra för honom att ha när han börjar skolan. Vi mår bra alla tre nu, men Mats var sjuk förra veckan. Han hade ingen feber och behövde inte gå till någon läkare, men han kände sig ganska dålig. Han stannade hemma från arbetet ett par dagar och nu är han frisk igen. Patrik tappade en tand igår. Ni kan tro att han var stolt när han visade den för oss. Jag kan hälsa er från Maria och Åke. Vi träffade dem i tisdags. Maria hjälpte mig att tvätta för jag arbetade över på kontoret. Och Åke var också här en stund på kvällen och tittade på tv. Vi tänkte komma och hälsa på er den 20. Jag tror att Åke och Maria följer med oss. Jag ringer på lördag. Många hälsningar. Ann. Text 33. 33 texten Mats vill inte åka Vad gör du? Jag skriver brev Till vem då? Till mamma och pappa Vad skriver du? Jag skriver att vi mår bra och så skriver jag att vi kommer och hälsar på dem den 20. Ja, men jag kan inte åka då jag har ett möte i fackklubben på torsdagen. Det vet du ju. Ja, visst. Men mamma och pappa vill träffa oss. Det är ju missommar då. Och Patrik behöver vara på landet ibland. Varför frågade du inte mig? Därför att jag trodde att du skulle säga nej. Du, vi har inga frimärken hemma. Kan du ta brevet till posten imorgon? Ja, det kan jag väl. Jag måste skicka ett paket till Göteborg också. Men jag följer inte med till Åmål. Text 34. 34 texten. På postkontoret. Mats går till posten nästa dag. Postkontoret ligger i Sollentuna centrum. Kan jag få ett adresskort? Jag har ett paket till Göteborg här. Varsågod. Mats fyller i kortet. Hur mycket väger paketet? Vi ska se. Ett ögonblick. Det väger två kilo. Det blir åtta kronor. Kan jag få ett 90-öres frimärke också? Jag ska skicka ett brev också. Men det kostar en krona. Men jag skickade ju ett brev förra veckan. Ja, de höjde priset den 1 juni. Så det blir nio kronor. Jag har bara hundra kronor. Kan ni växla? Ja visst, ni är ju på posten. Åh, oh, så dum jag är. Det blir 91 kronor tillbaka. Och här är ett kvitto på paketet. Tack och adjö.